Джон Фаулс, колекціонер. Читає Андрій Хемер. Наступного ранку вона вчинила першу спробу втечі. Їй не вдалося заскочити мене зненацька, одначе я засвоїв гарні уроки з того аляри. Поснідавши, вона поскаржилася, що ліжко хитається Бо задня ніжка та щуркутку попід стіною бовтається. Мені страшно, каже, що воно може перекинутися, коли спатиме. Мабуть, там гайка ослабла. Я, мов дурень набитий, негайно кинувся допомогти їй підкритити ту гайку. Щойно нахилився, а вона як штовхне мене з усієї сили і ластівкою прожовну до дверень. Сходами злетіла, я й кліпнути не встиг. Хай їй греть, спритна яка. Та байдуже, я не смикався. Двері були на спеціальному захисному гаку, який не давав їм змоги самостійно зачинитися через протяг чи щось інше. І клин ззаду для підстрахування я встав. Вона саме п'ялася той клин вибити, коли я підійшов до неї. Моя отікачка крутнулася, мигцем зіркнула на мене розгубленим поглядом і помчала східцями до зовнішніх дверей, вилаючи пробі. І що? Звісно, ті двері були зачинені на замок. Вона гамсела паних кулаками, штовхала їх і грюкала ногами, лиментуючи, як невіжена. Ну, тут я її вже обіймав. Ненавиджу стосувати силу та мусив щось діяти. Однією рукою обхопив за талію, іншою за тисрота і поголік униз. Вона тріпалася в моїх руках, наче в вошанному туску. Ех, ех, малова рати дівчинку на зріст, і надто крихкотіла. Я, звісно, не містер Атлант, й до слабаків, не належу. Зрештою вона затихла, омпом'якла. І я відпустив її. За хвильку постояла, а тоді раптом підскочила, мов жалена, і з розмаху ляснула мене по щіці. Болю я практично не відчув, проте шок від того ляпаса дістав неабиякий. Чого-чого, а такого вибраку я від неї не очікував. Одна отак вона мені віддячила після всього, що я зробив для неї. Інший на моєму місці вже давно втратив би голову і скористався ним. Я ж до неї з усією повагою, а вона онщуртнула. Різко розгорнувшись, вона пішла до свого помешкання. Голосно грюкнула дверима. Я поривався піти за нею і виказати все, що про неї думаю, та побоявся, бачив, що вона реально розгнівана. У її погляді вперше світилась ненависть. Тому, зітхнувши, зачинив двері і засунув на місце фальшиво шарфа. Затим вона перестала розмовляти зі мною за обідом ні слівця, ні півслівця, хоч я, майже забувши про образу і так до неї намагався заговорити і всяк, німо позирала на мене скоса величезними очима, у яких світилося безодня презирство. Увечері продовжила гру в погордливу мовчанку. Коли я прийшов прибрати зі столу, простягнула мені тацію і демонстративно відвернула обличчя. неоднозначно показала, що водити зі мною компанію не бажає, і мені ліпше якнайшвидше забратися геть. Я гадав, що вона швидко відтане. Та ба, наступного дня її ворожість лише посилилася. Тепер не розмовляла і не їла. Будь ласка, не робіть цього, сказав я, так не годиться. Вона не проронила ні слова, навіть не глянула на мене. Наступного дня знову зажибу гроші, мов води в рот набрала, їжі наторкнулася. Я марно сподівався, що вона носитиме одяг, який я купив для неї, щоденню вперто вдягала білу блузку і смарагдову картату сукенку. Я вже почав серйозно непокоїтися, бо не знав, скільки люди можуть обходитися без їжі. Вона здавалася мені дуже блідою і кволою. Цілими днями сиділа в ліжку, згорбившись і притиснувшись боком до стіни. До мене спиною. Мала такий жалюгідний вигляд, а я не знав, що вдіяти, як розрадити її. Наступного дня я приніс на сніданок каву, апетитні тости, пластівці і мармолад. Поставив її перед носом. Думаю, хай відчує пахощі їжі, тоді не встоїть. Сказав, що не чекає від неї ні цілковитого розуміння, ні істинного кохання, чого, власне, очікувала б більшість чоловіків на моєму місці. Я просто хочу, щоб вона спробувала прихильно поглянути на мене. Роздивитися, що доброго є в мені, Їй, можливо, вподобає мене хоч трішки. Вона навіть не поверхнулася. Що ж, тоді я підійшов з іншого боку. Ми можемо умовитися. Скажу вам, коли зможете поїхати звідси, проте маєте додержати певних умов. Складно пояснити, чому я сказав це. Знав, бо, що насправді ніколи не відпущує її. Одначе нехабною брехнемо, мої слова не були. Я часто думав, що дозволю їй поїхати від мене, коли ми домовимося, мовляв обіцянка, не ціцянка, а тверде, чоловіче слово, усіляке таке. Та потім, по хвилі роздумів, осягав, що ніколи, ні за що не зможу її відпустити. Вона розвернулася і утупилася в моє обличчя. Перша ознака життя за останні три дні. Від того пильного погляду я гаж ніби зіщувався. Кажу, мої умови такі. Ви прийматимете від мене їжу і розвоглятимете зі мною, як і раніше. А також відмовитись від будь-яких спроб утекти. На останню умову я пристати не можу. А, а як з першими двома питаю, а сам собі думаю, що навіть коли поклянеться не втікати, усе одно муситиму тримати вухо на сторожі. Тож останні умова немає сенсу. Ви ще не сказали коли, ухильно відповіла вона. За шість тижнів кажу. Вона відвернулася. Я помовчав хвилину і сказав, що згоден на п'ять тижнів. Я залишусь тут на тиждень і ні днем довше. Ну, тут я відрубав, що не можу дати схов... згоду на такий короткий строк. І вона знову повернулася до мене спина. Розплакалася. Я дивився, як судомно здригаються її тендітні плечі і мені так закортіла підійти до неї, обігняти, заспокоїти, що я не втримався і підступив до ліжка. Та вона повернула голову так рвучко, що, як мені здалося запідозрила, наче я збирався напасти на неї. Сльози заступили її очі та сівочками стікала по щоках, залишаючи на них звивості мокрі борози. Мене страшенно зворушило засмутив її желясний вигляд. Благаю, будьте розважливі, кажу. Тепер вам відомо, хто ви для мене є. Хіба не розумієте, що всі ці приготування не задля того, щоб ви пожили до усього тижня тиждень? Ненавиджу вас, ненавиджу. Обіцяю вам запевнив її. Ми на цей строк, і ви поїдете додому, щойно забажаєте. Я свого слова додержу. Сказано, зав'язано. Вона не погоджувалася. Дивна дівчина. Сиділа, згорбивши спину, червоним варений рак, ридала і не відводила від мого обличчя розпухлих від сліз очей. Думав, от зараз зірветься на ноги і кинеться на мене з кулаками. Такий зневіснілий був у неї погляд. Аж ні, стала витирати очі, закурила сигарету. Два тижні. Я підсумував. Ви кажете два, я кажу п'ять. То нехай буде ні по-вашому, ні по-моєму. Зходжуся на місяць, до 14 листопада. Вона помовчала, а тоді зухвала так видала. Чотири тижні. Це до 11 листопада. Я, Вельве, за неї не покоївся. Хотів якомога швидше завершити справу, так мовити, ударити по руках. Тому гречно пояснив, що мав на увазі календарний місяць. Та хай вже буде 28 днів, як їй так сильно хочеться. Дарую вам зайві три дні сказав: А Кресно дякую вам за щитрість. І з сарказмом так подякував. Я простягнув їй чашку з кавою. вона взяла. Одначе, перш ніж відпити, заявила. Я теж маю певні умови. Я не можу весь час жити тут у підвалі. Потребую свіжого повітря і сонячного світла. І гарячої ванни час від часу. Крім того, прошу вас купити малювальний папір, фарби у ліфці і інше приладді. Працюватиму. Також мені потрібен радіоприймач або програвач плетілок. Потрібно дещо з аптекою, потрібні свіжі фрукти і овочі. Ще мені бракує руху в цьому тісному помешканні, мушу хоч якось займатися фізичними вправами, а тут навіть для найпримітивнішого спорту немає місця. Але ж, якщо я дозволю вам вийти на поверхню, ви одразу накидаєте п'ятами, зауважу я. Вона розпростала спину і сіла на ліжку. Мабуть, до того грала на публіку, корчувала з себе жертву у розпуці. Якось аж надхутко їй вдалося змінити позу. «Ви знаєте, що означає під слово?» Я ствердно кивну голову. «Ви можете дозволити мені вийти з цього підволу під слово. Обіцяю не кричати і не намагатися втекти». Снідайте, сказав я, подумаю над вашою пропозицією. Ні, тут і думати нема про що. Я не так багато прошу від вас. І якщо цей будинок справді стоїть у глушині віддалено від інших жителів, ви нічим не ризикуєте. Так, він справді навіть відшиби, підтвердив я. Одначе ніяк не міг покласти край своїм гризотним сумнівам і наважитись здати згоду. Гаразд, тоді на знак протесту я знову оголошую голодування. Вона гнівно блиснула очима і демонстративно відвернула голову в бік стіни. І, як пишуть у газетах, вдалася до психологічного тиску. Безумовно, я забезпечував малювці, фарби і все необхідне для малювання, кажу. Чому ж ви не сказали мені про це раніше? І грамофон матимете? і платівки, які забажаєте, книжки, їжу, яка вам смакує. Я вже говорив, будь-які ваші забаганки виконую. Усе, що захочете зробити. І свіже повітря мені забезпечити. Навіть голови не поважнула, ніби у стіни запутувала. Розмова поважнула на слизьке. Відчуття небезпеки хробаком заворушилося десь за грудиною. Ну, запала тиша. Гучніше за слова одначе, з жачтою я не витримав. Можливо, цього вечора побачу, коли? Зволило таки повернути до мене обличчя, високо оковигнула брови. Я маю поміркувати, жити заходь у безпеки, мусити можу зв'язати, вам скажу. Навіщо? Отже, я дам вам чесне слово. Або так, або ніяк, поперся. А якщо до ванни? Я влаштую для вас ванну. Мені потрібна гаряча ванна у справжній ванній кімнаті. Негадаю, на горі в будинку мусить бути така ванна кімната. А, господи, саме про це я мріяв. Про це думав ночами без сну. Мені так хотілося, щоб вона побачила мій будинок, умаблювання, портьєри. Побачила, як гарно і зручно все облаштував. І ось тепер нестерпно замулювала помилуватися нею в інтер'єрі будинку, який я купив, власне для неї. Коли я снив нею, ми природно завжди були разом на горі, а не в підземеллі. Такий уже я чоловік, іноді поводжуся імпульсивно, іду на ризики, що видадуться пересічній людині догматевованим. Побачимо, кажу, маю спершу зробити певні приготування. «Якщо я до її обітницю не порушую її ніколи, ну, щодо цього не маю жодних сумнівів. кажу. Отаке От нас зладилося. Скидалося на те, що повітря почастіше, так би мовити. Я став більше поважати її, а вона мене. Передусім вона склала перелік речей, які хотіла б мати собі. Мені знадобилося знайти у Льюісі кремницю з причиндальним для художників, і купити папір спеціального хатунку, розмагіті олівці, сепію, китайське чорнило, пензлі з білячого хутра певного розміру і форми. Затим я вирушив до аптеки, де придбав дезодоранти і інші штучки. Було вкрай небезпечно привертати до себе увагу, купуючи явно жіночі атрибути, де я ризикнув. Також вона дала мені список харчів. Свіжа мела кава, багато різних фруктів, овочів, зелень. Усе зазначила дуже чітко, чого і скільки маю купити. Хай там як, а звикнувши мало на щодей складати список провізій, в якому потребували купити, вона ще й розказувала мені, як готувати їжу за її вподобаннями. Геть чисто немов моя дружина, от тільки не дуже, за якою маю закупи робити. У Льюісі я поводився обережно, ніколи двічі поспіль не ходив до тієї самої крамниці, щоб ніко, е, нікому не спало на думку, що надто багато харчів купую, як на одинаках. Чомусь мені постійно вважалося, що тутешні мешканці знають про мої самотні існовення. Того першого дня я придбав грамофон. Маленький такий програвач платівок. Проте, маю зазначити, її дуже втішила ця покупка. Я волів, щоб вона не знала про мою неосвіченість у царині музики. Тут мені підфартило. Узрів на полиці книжкової крамниці платівку із записом музики Моцарта на виконанні якогось там симфонічного оркестру. І навздогадку купив її. Вона вподобала ту музику, а отже жалі до мене стала на крок прихильніше. Пізніше, за багато днів по тому, ми двох слухали її, і вона плакала. Ну, не так, щоб ридала, лише очі зійшли слізьми. Згодом розказала мені, що той моце ж тумирав, коли писав цю музику, я вже знав, що скоро Бог душу віддасть. І, як на мене, вся таке зна музика звучить однаково. Та гроші на плетівку я викинув недурно. Взяв собі на замітку, що душа в неї музикально. Можна на цій столиці заграти коли. -бу. Ну а наступного дня вона знову завела мову за ванною свіже повітря. Я не знав, що з тиму діяти, не пообіцявши нічого певного, піднявся таки на гору, до ванної кімнати, розмислити, як організувати її купання. Вікно тут було розташоване над ганком, Біля дверей до підвалу і виходила у сад. Отже, ніхто її не почує, навіть якщо вона щасили валатаме. Попри те, не полянився підібрати кілька гуських довгих дощечок і пригвити їх до косяків віконної рами 7-сантиметровими шрупами, нагло обшив вікно із середини, щоб жодних світлових сигналів не могла подати чи вилізти назовні, хоча ймовірність появи чужика на моєму задньому дворі. Чи буде поблизу такої пізньої пори була були мізерними. таким робом убезпечив ванну кімнату. Далі я спробував уявити, що ось вона тут разом зі мною, і подумки пройшов з нею весь шлях знизу на гору, сходами, намагаючись визначити всі небезпечні місця. Вікна нижнього поверху мали внутрішні віконниці, які легко зачинялись і замикалися на колодки. Згодом я на них ще й засоби прилаштував. Тож, через вікно вона нічієї уваги привернути не могла, та її любителям мові свого носу очажі горшки, підзирити, що коїлося всередині будинку, не вдалося Також я ретельно обстежив кухню і перевірив, щоб ніякі ножі чи інші гострі предмети випадково не потрапили їй під руку, поховав їх якомога далі від гріха. Потом усебічно продумав різні способи, до яких вона може вдатися, щоб улаштувати спробу втечі. Та, зрештою, видихнув із полегшення. Прийшло відчуття, що можу без ризику для себе виконати її забаганку щодо гарячої ванни. Ну, а після вечері вона знову взялася своє правити. Мовляв, а як щодо ванни, ви обіцяли подумати, всіляке таке. Я виїжджу, доки вона знову почне закопилювати губу і кажу: ну гаразд, хай буде по-вашому. Пущуся на очай, душі заради вашого задоволення. Та якщо порушити ваше слово, сидітиме в цьому підземіллі невідлучно. Я Ні, нікого не порушую свого слова. Присягайте честю. Присягаю честю. Профтечу навіть дум... думки не припускати і сигналовиха назовні не подавати, і сигнала не подавати. тому зв'язати вас, — це принизило. «Одначе я не засуджував би вас, якби ви порушували цю обітницю, зауважив я, — але ж я…» Вона спіткнулася на слові, замовкула, знизила плачімо, повернулася до мене спиною і склала руки докупи. Я приготував шарф, щоб не так боляче впивався у ніжну шкіру зап'ястки шнур, і доволі туго зв'язав її руки, проте не до болю. Тоді хотів вставити її кляп, але вона попросила спершу зібрати для неї аксесуари для купання, і, моє самолюбство, зізнаюся, дуже потішило це видовище, вибрала дещо з одягу, який я придбав. Узявши її речі, я першим пішов обору сходами до зовнішнього підвала. А вона залишилася на місці. Чекала, поки я відімкну двері та звелю її піднятися. Зрозуміло, перш ніж зробити це я, прислухався і переконався, що поблизу нікого немає. Звісно, на дворі вже стемніло. Проте небо було чисте і таємноючи підморгувало зорями. Я міцно взяв її попід лігоді і дав можливість постояти під зоряним куполом хвилин з п'ять. Довкруги панувала абсолютна тиша. Вона глибоко вдихала густе повітря, і я відчував, як радісно тремтить тівочі тіло. Її голова ледь сягала мого плеча. Це було напрочок романтично. Як можете тепер переконатися, від нас доволі далеко до найближчих жителів, сказав я. Коли Час вийшов, мені довелося сили містягнути їх в будинок. Ми зайшли через кухню, їдальню, вхол та піднялися вгору сходами до ванної кімнати. Засуву дверей немає, кажу їй, тож замкнути їх не можна. Я навмисно на них брусок цвяхами прибив, проте вашої приватності не порушу. За умови, звісно, що ви додержите слово. Я чекатиму тут. Я вказав на стілець, який заздалегідь поставив на сходовому майданчику навпроти дверей Іванної кімнати. Кажу, а зараз розв'яжу вам руки, якщо пообіцяєте не виймати з рота кляп". ківніть, коли пристаєте на таку умову. Ну, вона ясно річкивнула. А я розв'язав шарфа, звільнив її за п'ястки. Вона заходилася енергійно розтирати їх, думаю, просто щоб допекти мені. Тоді зайшла до ванної кімнати. Усе минало гладко, як і планував. До мене долинали сплески води, вдоволене форкання, ну, словом, природні звуки, що видає людина, яка приймає ванну. Одначе, коли вона вийшла, я пережив правдивий шок. У роті в неї не було кляпа це перше потрясіння. Друге від метаморфози, що з нею відбулося. Новий одяг, сяюча шкіра, помите волосся, що розсипалося по плечах. Здавалося, за той короткий час, що вона перебувала у ванній кімнаті, помолодшала, поганішила і злогідніла. Не хочу сказати, що до того вона була невродлива чи різка, проте гаряча ванна явно прийшла їй на користь. Ото дурнуватий ялибонь, мав вигляд. Сердячись через те, що вийняла кляп і водночас захоплено пожираючи її очима, не в силі одірвати погляд від тієї чарівливої краси. Вона заторохтіла скромовкою, мабуть, боїчись, що я спиню її потік слів новим насильним. Послухайте, неможливо митися з кляпом у роті, у мене від нього щелепа заводить від болю. Даю вам обіцянку, що й не намагатимусь утекти. «У другий день. Ви зрозуміло, можете зараз закрити мені рота знову, та в тому немає необхідності. Якби я хотіла, то вже закричала». Вона простягнула мені кляп, і було щось у її погляді таке. Ну, навіть не доберу слів описати яке. Ну, коротше кажучи, не піднялася в мене рука назад струмити її до рота ту злощасну затичку. — Гаразд, — кажу, — досить буде зв'язаних рук. Вона була у своєму смарагдовому сарафані, проте вдягнула іншу блузку — одну із тих, що я купив. Гадаю, і білизна на ній була новенька — моя. Я підійшов і взявся акуратно зв'язувати її руки за спину. — Щиро жалкую, що вимушені бути помисливим, — кажу, — адже ви — усе, що в мене є. І єдине, заради чого варто жити. Я знав, що озвучувати ці пафосні речі не на часі, та воно стояла так близько, була така незахищена, така виточена, красиво у рухах і позах, що не втримався. І якщо покинути мене, кажу, накладу на себе рука. Вам слід нехай не звернутися до лікаря. Я на те лише форкнув. «Я хочу допомогти вам вилікуватися від цієї недухи». «Ви гадаєте, що я божевільний, через те, що пішов на злочин, викравши вас?» «Та я не відбіг розуму. Просто вчинив те, що мусив. Ви єдина. Не було, немає і не буде у світі нікого жаданнішого за вас». «Ох, та хвороба зайшла ще далі, ніж я припускала». Мова лагуна повернула голову і зазирнула мені в обличчя. Уся ця балачка відбувалася, поки я зв'язував її руки. Вловивши мій погляд, вона потупила очі. Спривчуваю, шкодую, що йому виволі стала причиною ваших страждань. По коротенькій паузі вона перевела на іншу. Як щодо перення? Я вибрала дещо зі свого одягу. Його можна розвісити десь тут? Чи ви користуєтеся послугами пральні? Я сказав, що висушую її речі в кухні. До пральні нічого відвозити не можна. І що тепер? Вона роздежнулася довкола, щось лукаве, збито ж не проглядало в ній часу. Поглянеш на неї, і відразу ясно, затіває якусь шкоду пустунка. Але добре, в щоб піддражнити. Покажете мені ваш будинок. На її обличчі сяяла щира усмішка, вперше за весь час, що вона перебувала зі мною. І я дав серцю волю, сам усміхнувся у відповідь. Уже, пізно кажу, він старий, колись будований, і вона продовжувала розпитувати, наче й не чула мене. На камені над входними дверима пише 1621. З них оті сказав я. Оцей товстий килим не пасує тут. Має бути інший колір. І щось на кшталт циновки чи тканого хідника. А картин просто жах якийсь. Вона прийшлася з ходовим майданчиком, наблизилася до стіни, щоб ліпше роздивитися їх. Хитрунка. Вони доволі дорого коштували, зауважив я. Ціння з живописних полотан не вимірюють грошима, які за них заплачені. І я заціпенів, не вірячи, що це відбувається з нами, боячись сплохати нашу несподівану близькість. Вона критикувала мене геть так само, як типова дружина розпікає чоловіка, який придбав неоковижну річ. Чи можу я поглянути на кімнату? Я вов сам на свій. Не знаходив у собі сили протистояти спокусі. Тож, повів її оглядати оселю. Ми спинялися у дверях, ставали пліч опліч, і я розповідав їй, як розпланував це житло. Ось цю кімнату підготував для тітонь Кенні, а цю для Мейбо. На той випадок, якщо вони такі думають повернутися на батьківщину. У цій мешкаю сам. Міранда заходила у кожне помешкання, уважно обдовлялася все. Ну, ясна річ, портєре, я заздалегідь щільно запнув і ходив за нею на зерці, щоб не прогавити, коли вона зненацька надумає витворити щось підозріле. Я найняв фірму, щоб відремонтувати та облаштувати цей будинок, сказав їй, коли ми стали перепрогами її кімнати. Добра робота. І ви бачу дуже охайні, дбаєте про чистоту. Похвально. Тут вона запримітила кілька старих картин із зображенням метеликів, які я придбав в антикварні крамниці. Зацікавилася. Я сам їх вибрав, кажу на безгордості. А, ці картини єдині достойні предмети інтер'єру у будинку. Ну, Вон є повернуваний. Ми ходили будинком, вона говорила мені компліменти, і зізнаюся, мені це не обияк лестиво. Я раював. А тоді вона зауважила напроче Напрочу тихо тут. Хоч як я прислухався, жодного звуку автомобіля не почула навіть віддалік. далік. Гадаємо десь у півдічному есексі. І я знав, що вона промацує мене. «Стежить за моїми реакціями та відшукує слабину. Ви правильно здогадалися, кажу, удаючи подивування і прозожливістю. І тоді вона, направду, здивувала мене, мовивши. Дивина. Я мала би тремтіти від страху. Отначе я почуваюся у безпеці перед із вами. Я ніколи не завдам вам шкоди чи болю. Хіба самі змусити мене зробити виборючі? Неочіковано справдилося те, про що я мріяв, на що не смів надіятися, проте сподівався. Ми недалі ближче пізнавали один одного. Вона починала розуміти, хто я є насправді, які її є, чим дихає, чим живу. А, «Повітря над дворі дивовижне. Ви уявити не можете, яке воно чудесне. Навіть тут, на горі, в будинку, воно вільне, а я ні. Вона відвела погляд, відійшла від мене і попрямувала до сходів. І я поспішив за нею. Внизу у холі вона сказала, можна мені і тут подивитися? Ну, подумав я, більше копилиха виходи буде, все одно віконниці зачинені портьєри запнуті. Гарна зала тут. Аморально захорщувати її низькопробним мотлухом. Як ідоте? Вона злостиво копнула ногою одне з крісел. Гадаю, у мене на лиці було написано, що я відчуваю образу. Тут же додала. Але ж ви мусите розуміти, що все це — жахливий несмак, жахідна підробка з претензією на багатство. Оті кошмарні новомодні лампи на стінах, і її погляд спинився на стіні над каміном. Дикі качки, начеб з китайської порцеляни, а насправді з глиби з найближчого кар'єру. Вона гнівно зиркнула на мене, тоді перевела погляд знову на качок. Мої руки сидять від мотузок і страшенно заніміли. Будьте так люб'язні, зв'яжіть мені їх для різноманітності не за спиною, а спереду. Я не хотів, як кажуть, псувати дружню атмосферу, на додачу не бачав нічого лихого в її прохання. Щойно розв'язав шнур у неї на зап'ятках і приготувався до будь-яких неприємних сюрпризів. Вона повернулася до мене в обличчя і простягла перед собою складені руки, мовляв, Зв'яжи їх, що я нехай не зробив. Тоді вона вразила мене знову. Підійшла до каміна, над яким красувались ті дикі качки, їх там висіло трійко. По тридцять шилям їх за штуку, і не вспів я її оком змигнути, як вона зірвала їх з гаків, і бем, бем, розтращила їх у камінну решітку. Надрускими. «Красно, дякую!» – саркастично мовив я. «Кожен стресний будинок на кшталт цього – має душу, і ви не мали жодного морального права вчиняти з ним так, як вчинили. Як можна було споганати цю стару-престару-прекрасну залу, яка бачила чимало поколінь людей? Невже ви не відчуваєте цього?» У мене не було ніякого досвіду в мублюванні та облаштуванні житлових приміщень, кажу. Вона не озвалася лише якось так дивно поглянула на мене і попрямувала повз мене в кімнату навпроти, яку я охрестив їдальнею. Хоч люди з фірми, що облаштовувала мій будинок, назвали її приміщенням подвійного призначення. Половину площі кімнати вони, за моїм замовленням, облотнали під майстерню. Тут стояли три мої шафи, і вони одразу привернули її увагу. «Чи бажаєте показати мені товаришок у недолі?» <Reaper appearing> «Ну, ви ж розумієте, що ті слова прозвучали музикою для моїх ух. Чого ліпше міг бажати затятий аурелян на кшталт мене?» Висунув ящики з кількома найцікавішими кейсами з екземплярами одного виду. Ну, насправді нічого серйозного, так собі, просто для показу. Ви купили їх? А, хех, ясна річ, не купив, кажу. Усіх метеликів опалював сам. Чи виростив із лялечки, сам же присипляв, препарував і робив аранжування. Моя робота, і більше нічия, дуже гарно зроблено. Я показав її ящик із синівцем коридоном і синівцем конюшиновим. Ну, або чудові екземпляри з оригінальними видовими мутаціями. Це Ронемус і Тифонос. Користуючись нагодою продемонструвати свою обізнаність яку їй її різницю між ними. Мій екземпляр «Снявця циронеус був навіть ліпший за те, що виставляють у витрині ентомологічної секції Музею природознавчої історії». Вони розпирали гордості. Нарешті я міг розповісти їй те, про що воно я не чувала ніколи. Про аберації, приміром. Вони прекрасні. І сумні. Хм, то лише від вашого сприйняття залежить, зазначив я, коли вам сумно, все довкола видається сумним. Не, але ж це визмусило мене вдатись у смуток. Широко розкривши бездонні очі, вона вп'яла в мене погляд, сповнений шляхетного обуня. Скільки метеликів ви вбили? – Наразі ви маєте можливість самі полічити, – кажу. – Усі перед вами? – Ні, я не лічитиму. Незможу, в мене серце захолоне. Ваша дума про всіх тих метеликів, які народилися би від жертв вашого марнославства, що нині зберігаються в ящиках ваших шаф, якби ви заставили їх жити. Думаю про те, як багато живої красиво занапустили. Мені важко визначити, кажу, але ви поняли, точну кількість метеликів, яких я опіймав за всі роки, мабуть, неможливо. Та ви навіть не показуєте їх нікому, ні з ким не ділитеся красою, яку поховали в цих ящиках. Хто бачив їх? Ви нагадуєте мені скнари, які невідлучно сидить на своїх скринях із накопиченим сріблом золотом і часом відмикає їх лише для того, щоби вкотре помилуватися близько мене. Я відчував величезне розчарування. Коли та, кого вважаєш чи не найголуватішою дівчиною у світі, верзе таке, що ні в тим, ні в ворота, починаєш Задумуватися, чи не пошкодилася вона бува розумом, поки сиділа до підземеллі. І які обіси значення в історичному масштабі мають кілька вбитих метеликів для цілого біологічного виду? Ненавиджу науковців», – пристрасно мовила вона, Ненавиджу людей, які колекціонують убитих істот, чи предмети, які класифікують усе, розкладають на компоненти і молекули» дують офіційні назви, а потім охить забувають про колишнє захоплення, про те, що надихало і іноді навіть становився з життя. Так само чинять і учені уми від мистецтва, мистецтвознавці. Називають художника імпресіоністом, чи кубістом, чи ким іншим, припарують його твори і за пломбом обсмоктують кожен найдибніший мазок. Проте з часом, кладуть його душу шухляда і більше не вбачають у ньому особистість, бунтівну душу живого творця. «Однак, бачу в аранжуванні кейсів вашої колекції, ви вклали багато зусиль і творчої уяви. Чудова робота!» Це вона зсилувалася знову бодолюб'язною з мною. Заохочений я розповів їй заодно про інше свої хворі – фотографію. Мав кілька гарних світлин лісу за будинком. Молі, що перекочує хвилі через хвиле усі у Сіфорді. Доволі колоритних. Сам їх збільшував. Я завчасно розклав їх на столі, так, щоб їй було витко, що їй зайде до кімнати. Вона поглянула на них і не сказала нічого. «Не шедеври», – шедевр, за її плечами дбало кинув я, ну, що і не дивно. «Я займаюся цією справою однедавно». М -м -м, вона мертві». Зизом подивилася вона на мене не лише ці, усі світлини. Коли малюєш щось, вона живе, а коли фотографуєш – мере. Як запис на платівці, парирує її їй на те. Так. Він виховував, і вбиває музику. І я вже відкрив був рота посперечатися з нею, та вона продовжувала. Е, втім, ці світлини маю визнати вдалі. Аж так, як можуть бути вдалими в мерстві зображення. Я скромно помовчив хвильку і сказав, що хотів би зробити кілька їхніх фотографій. Нащо? Ви, як кажуть, фотохімічні. Вона потопила очі, потім знову підняла їх на мене. І в остіні кокаїнства мовила. «Ви раз, якщо бажаєте. Завтра. Цю в неділю слова так схвилювали мене, що я ж затримтів від передсмаку наближення в улюбленному моєму все почало реально змінюватися. Хай там як, а я вирішив, що надійшов час відправити її назад до підвалу. Вона не заперечувала, але ще плечима знизала, дозволила мені встромити в рота кляп, і ми, звичайним порядком дісталися входу до підземелля. Ну, коли ми спустилися донизу. Їй закортіла випити чашку чаю, особливого китайського сорту, це вона змусила мене купити його. Я вийняв кляп, вона вийшла у зовнішній підвал, руки були досі зв'язані, і стала за мною. Дивиться, як я готую їжу для неї і все таке. Ми не розмовляли так затишно було на душі, так спокійно. Булька закипаючий чайник. Вона дихала мені в потириці, ну, звісно, я не спускав із неї ока. Коли все було готово, я спитав, ну, хто нині буде за матінку? Я жахливий, ось, а що ж у ньому жахливо? У ньому все жахливо, він з тієї самої опер, що й ваші дикі качки над каміном. Це заяложена обоведельська примовка, без душі. Без смислу. Це е, суцільна неоковижність і тупість. Хіба ви не відчуваєте? Добре, мабуть, таки ліпше вам бути за матінку, озвався я. А далі вона поводилася в крайди, усміхалася, ну, наче от, -от розсміється, з мить враз спохмурніла, розвернулася, пішла у свою кому кімнату. Ну, і я слідом за нею, Стаси. Вона роздала нам чай, проте щось явно розгнівало її. Ну, сіляко воникала мого погляду. Я не хотів вас образити, кажу. Та ні. Я раптом подумала про свою родину. Цього вечора вони не сміятимуться п'ючий чай. Чотири тижні, мов я... Не нагадуйте мені про це. Врешті я вловив. Вона поводиться так само, як і будь-яка інша жінка. Не передбачувала. Усміхалася якоїсь миті, а вже за секунду сходила з вістю. Ви огидні. І мене робите огидно. Це триватиме недовго, кажу. І тут вона видала таке. «Чого я ніколи перше не чув від жінки? Я був вшипований?» Сказав, що не потерплю таких слів, вони викликають мене відразу. Тоді вона повторила їх, викрикуючи мені в лице. А іноді зізнаюся, я не здатен відстежувати блискавичні зміни її настрою. Наступного ранку вона поводилася добре. Проте вчорашнє не перепросила. Окрім того, коли я увійшов до її кімнати, на східцях лежали уламки двох ваз. Як і завжди, вона вже прокинулась і чекала мене зі сніданком. Ну, і найперше, чи поцікавилася в мене, чи дозволив їй вийти на денне світло? Я відповів, що надворі добре. То чому б мені не вийду той інший підвал, походити туди-сюди, розім'ятися. Мені бракує руху. Ми добряче посварилися зовсім як чоловік і дружина у старі добрі часи. Зрештою, дійшли згоди, що коли їй заманеться вдень гуляти у зовнішньому підвалі, у роті має бути клям. Я не хотів ризикувати, адже будь-якої миті прийти з будинком у задньому дворі міг з'явитися будь-хто із сусідів чи заїжджерками вияжеїв, чи випадкових подорожніх. Хоча, правду кажучи, ризик був незначний. Передні ворота і гараж були постійно замкнені. Також домовилося, що вночі достатньо зав'язаних рук. Я заявив, що не можу обіцяти більше однієї ванни на тиждень і ніякого денного світла. Набуть мені здалося, що вона знову, набудьючи, що бунтуватиме. Та, бах, видно, почала розуміти, що протести не проведуть її нікуди і прийняла мої правила. Далебі, я надто суворо з нею повівся і строгістю погрішив, і з драконівськими заходами безпеки перегнув. Одначе мав вагомі підстави так очинити. Мусив бути вкрай обережним. Наприкінці тижня під час вихідних рух на дорозі ставав значно інтенсивнішим. Прибувало багатько автомобілів усіх лякого калібру. неділі, особливо як стояла гажна днина, що п'ять хвилин повз мене проїжджала якась машина. Часто, минаючи мій старезний будинок, водії дружно повертали до скрій кіплові мармизи в мій бік, сповільнували хід, чи навіть здавали назад і спинялися на хвилю, щоб ліпше роздивитися. У декого навіть вистачало нахабство просунути фотоапарат крізь грати передніх воріт і раз за разом клацати затвором, роблячи знімки. Тож у вихідні я, взагалі, із внутрішнього підвала до випуску. Одного дня зібрався я до Льюіса. Щойно виїхав з воріт, як мене перепинив чолов'яга в авто. Чи є господар цього будинку? Один із тих висококультурних типів, які все на світі знають, і про все говорять із пафосом. І ще й так не були у них сливка в роті застряхли. Ні слова не розбереш. І з тих, хто завжди водить дружбу з боссом і повсюди має благо. Ну так от. Виріс той з машини і давай розводитися про історичну цінність мого Володенко, що він пише статтю для популярного журналу, і щоб я дозволив йому тут походити, оглядити маєток і зробити кілька знімків. Особливо його цікавила таємна римо-католицька капличка. Е, немає тут ніякої каплички. От наче дорогенький, не вгавав той, це ж неправда. Тутешню не каплицю згадують в історії графства. В десятках книжок. А, та ви маєте на увазі той старий обвалений підвал, кажу, наче той щойно до Петрів. Так до нього доступу немає, він замурований. Як замурований? А це історична пам'ятка, яку охороняє держава. «Ви не мали права руйнувати її?» а, «Ну, я і не збирався руйнувати. Нікуди ваша каплиця не поділася. Стоїть на місці. Лишень подивитися її неможливо, бо давно нахлухо закладено цеглою ще до мене». Тоді він забажав оглянути будинок усередині. «Я відробив, що дуже поспішаю і затримуватися не можу. Не спрацював». Упертий фанфаром заявив, що приїде іншим разом, скажіть лише, в який день вам зручно прийняти мене. Ну, я зрозуміло не погодився. Сказав, що не можу нічого обіцяти, надто вже багато подібних запитів надходить, звідусіль. Проте кляти не шпорка не гамувався, бо більше пригрозив, що отримає ордер на огляд від товариства охорони старовинних пам'яток, не вже таке існує. Вони, мовляв, його підтримання. Чоловік розійшовся не на жарт. Видно, не мірився наскоком зламати мій спротив своєю агресією. Гадав, що він хитріший за мене, поганець. Та нема них. я не реагую на такі речі, тож тиснути на мене варто. Зрештою непроханий гість забрався геть. Звісно, його розпотякування було чистим блефом. Та я мусив у таких базік брати до уваги. Хто знає, що він може наплести тутешньому товариству про нашу зустріч і які наслідки спричинять його деревині? Я сфотографував її того самого вечора. Не мудрував із композицією, зробив світлини, на яких вона просто сидить читає. Дуже гарні вийшли фотокартки душевні. Приблизно тими самим днями вона намалювала мій портрет на знак компліменту навзаєм, так би мовити. І я мусив каменом сидіти у кріслі, витріщатися в куток кімнати. За півгодини вона розірвала малюнок у дрібні клаптики. І рух був таким несподіваним, що я не встиг спинити і ну, слід зауважити. Вона частенько рвала папір, і малювальний для письма. Гадаю, творчий темперамент давався ознаки. знаки. ви так?» – сказав я. впевнений, мені сподобався би малюнок. Та вона навіть не потрудилося відповісти. Лише зваліло не вирушитися. У процесі роботи над моїм портретом вона час від часу розмовляла. Здебільшого відпускала критичні коментарі особистісного характеру. Ваше обличчя дуже складно відтворити. Ви безликі. Усі риси невиразні, якісь безбарвні. І я не маю на увазі вас особисто. Характеризую вас лише як зображений об'єкт. «За кілька хвилин, хвилин новий вердикт. Не можу сказати, що ви непривабливі. Загалом риси і пропорції обличчя правильні. Проте у вашій міміці явно бракує гармонії. Рухи м'язів обличчя, які виражають внутрішній душевний стан, справляють чомусь неприємно враження. Найгірше Не – нижня губа. Вона зраджує вас». Згодом на горі я довго вдивлявся в своє обличчя у дзеркові, Значить так і не збагнув. Що вона хотіла сказати своїми дивними сентенціями. А іноді раптом ні сіло, ні впало, видавало чи запитання. А ви вірите в Бога? Не дуже кажу. Так не буває. То вірити чи ні? Не думав про таке. Не вважаю це питання важливим для себе. А чи розумієте, що це ви ув'язнені у підземеллі, а не я? Я не відповів натомість і собі спитав, чи вірить вона у Бога? Звісно, вірю. Я людська істота, в яку Бог вдихнув свідомість і душу. Я розкрив рота продовжити дискусію, але проте вона не дала мені і слова мовити. Годі, Паличук, не ворушуйтеся, я працюю. Затим скаржилася на світло. Освітлення тут кепське, штучне, неможливо малювати при ньому. Вона бреша, спотворює дійсність. Я бачив, подивана хилоць, тому тримав рот на замку. А потім знову, мабуть не того дня, коли вона взялася малювати мій портрет, пізніше, зараз не згадаю точно, зненецька кинула. «Пощастило вам, що ви не знали своїх батьків. Мої не розлучалися лише заради мене і сестри. Звідкиля вам знати, питаю. Мама розповідала мені. І тато теж. Моя мати сука. Скандалістка істеричка. Нікчема з середнього класу і з роздотими амбіціями. й пиячить постійно. Так, я чув тут теж неплідки, кажу». Я не могла нікого із друзів запросити додому на гостину через її піяцтва. Співчуваю вам кажу. Вона зиркнула на мене гострим повчаючим поглядом, проте її на думці не мав з нею. Розказав їй про алкоголізм свого батька і про загули матері. Мій батько слабак, хоч я і люблю його дуже. Знаєте, що він мені сказав якось? Що не знає, як таким двом поганим батькам вдалося привести на світ таких двох чудових доньок. І він далебі говорив тоді про мою сестру. Вона дуже розумна дівчина. — Це ви, розумна дівчина, — заперечив я. Вибороли стипендію у престижному коледжі. Я непогана рисувальниця, мовила вона, і можу стати справді гарною художницею. Проте мені ніколи не буде великою живописицею. Ну, у всякомаразі, я так вижив. — Ви не знаєте, напевно? — сказав я. — Ніхто не знає. ж не став я оцей хрест завчасним. — Та, ні, знаю. Я недостатньо ехоцентрична. Я жінка з плоті крові, потребую опиратися на когось чи на щось. Не знаю чому, але вже за мить вона перескочила на іншу тему. А може, гомосексуаліст? Ну, звісно, ні, кажу. Густо червоніє це. Сьогодні в них слід соромитися. Чимало добрих і гарних чоловіків гомосексуалісти. Я відчула про Ви обачаєте в мені опору, — авторитетно виснувала вона. — Несвідомо бажаєте спертися на мене. Я відчуваю це. — Підозрюю кожені того бажання у вашому дитинстві. — Ви шукаєте у мені свою матір. Не, не вірю в таку маячню, — презирла вакритую. — Ми з вами ніколи не зможемо бути разом. Обоє потребуємо опори. Ну, чому ж заперечую при нього? Я можу бути вам фінансовою опорою в житті. А я вам опорою в усьому іншому. Так ви уявляєте наш симбіоз. Не доведи, господи. На цих словах вона відкрила малюнок від мальберта і простягнула мені. Ось, тримайте. Він насправді був гарним той портрет, що вразило мене найбільше схожість, бо більше на малюнку я здавався достойнішим, шляхетнішим, ось фрудливішим, ніж був насправді. Чи подумав ви про те, щоб продати цю роботу, поцікавився Ні, проте те, бонь пристало на вашу пропозицію? Двісті гіметів. Гаразд, зрозумів вкинув я. Вона знову кинула на мене блискучий гострий погляд. І ви дали б 200 геней за ось таку замальовку. Так, бо це не малювали ви. Віддайте. Я по кожному віддав. Навіть рода не встиг розкрити. Як вона ухопила малюнок, рвунула його, роздрявши на пів. Дервіть, попрохав я. Вона спинилася проте запізно. Портрет був уже надірваний до середини аркушу. Але ж він поганий, поганий, поганий, але гнівно тупнула ногою і зненацька шпорнула малюнок мені в лице натеп. Тіштеся, покладіть його до кейса з метеликами і замкніть уша. Наступного разу, поїхавши до Льюіса, я купив їй купу нових платівок. Усе, що знайшов із музикою Моцарта. Як мені здалося, її бунтівна душа розм'якала, коли вона слухала ту музику. Якось вона намалювала вазу з фруктами. Разів із 10 намалювала, тоді приколола малюнки до ширми, і попросила мене обрати найліпший ескіз. Я сказав, що всі чудові. Одначе вона наполягала, щоб я, бодай, мене вказав на один. Оцей найгірший, підказала вона. Явно студентська робота. Лише один із них виконаний пристойно. І він о сто ліпший за всі інші разом у як за три спроби відгадаєте його, подарую їх вам задужно, коли ви звідси. Ну, якщо ви. Коли ж вгадаєте, доведеться викласти за нього 10 гіней. Ну, я начебто не помітив їх гузів, тричі спробував надзагат вибрати найліпший малюнок, і щоразу промазував. Той, що виявився пристойним, мені здався невикінченим, ніби його домалювали до половини і покинули. Бо нагдали вийшов, не розбереш, що там за фрукти зображено і ваза якась перекосовочена. Тут я тільки стала на порозі відтворені сутності того, що хотіла висловити своєю роботою, що хотіла розповісти людям про фрукти. що нічого не висловлено. Проте виникає стійке враження, наче отут -от розкриється прихований смисл, ідея малюнка. Ви відчуваєте, не відчуваєте, буркнув її. Вона підійшла до полиці і зняла із неї альбоми з репродукціями сезанни. Погляньте, вказала на кольорову картинку, де посередині стола красувалася тайця з яблуками. Бачите, тут художник розповідає геть усе не лише про ці яблука, а й про яблука загалом і водночас розкриває багатство звучання кольорів. Вірю вам на слово, — скажу напевно. Та всі ваші картинки не згірші за роботи того Сезану. Вона дико зиркнула на мене і мовила тільки. — Фердинанд, зуськи, ніякий ви не Фердинанд, не пасли. Правильніше було б батькам наректи вас клібам. Одного вечора, десь за три чи чотири дні після тієї першої ванни, вона раптом стала дуже неспокійною. Після вечері нервово міряла кроками зовнішній підвал, то рвучки сідала на ліжку, то різко зривалася на ноги і знову починала снувати туди-сюди. Я розглядав картинки, які вона того дня намалювала. То були копії репродукції у художніх альбомах, які її купив. Дуже гарно в неї всі вийшли і не прощу Раптом стала наді мною каже: А можемо ми зараз піти погуляти під моє чесне слово? Та, ну, кажу, з жатами надворі і холодно, минав другий тиждень жовтня. Я божеволюю підзимком у цьому задушливому підзементі, хіба не можна нам просто поблокати саду? Вона підступила до мене впритул, хоча завше уникала цього, склала руки докупи і простягнула мені зап'ястки. Волосся тепер не заплітала на села спущеним, лише злегка перев'язувала його темноситньою стрічкою. Складаючи якось для мене наступний список покупок, ту стрічку теж дописала. Волосся у неї було дивовижно красиве, ні в кого більше такого не бачу. Мені часто аж до сверблячки кожтіло доторкнутися до нього, просто провести по ньому долону, відчути під пальцями його Ну, Якщо чесно, така нагода іноді випадала, коли кляпа її дрота вставляла. А, воно ж зовсім не те, чого хотілося б, ви розумієте. Отже, вийшли ми в сад. Дивна ніч була, місяць ховався за Хмарою, а Хмара та швидко рухалися небом. Одначе тут, унизу, на землі, панувало затище, ні ветерця, ні звуку. Коли ми піднялися на поверхню, вона спинилася кілька хвилин. Просто глибоко вдихала прохолодне нічне повітря. Потім я шанобливо взяв її під руку і повів доріжкою поміж високим парканом і газом. Ми проминули живоплід із кущів з вовчими яходами і вийшли на пагорб до городу і фруктових дерев. Я вже казав, що ніколи не відчував тваринної хіті скористатися ситуацією. Постійно ставився до неї з належною повагою, поки вона не вчудила того, що вчудила. Проте, мабуть, пітьма довкола і те, що ми йшли порід так близько, що я відчував її руку крізь рукав, зробили своє. Мене охопило на переборне бажання обігняти і поцілувати її. Її тіло дрібно тремтіло і бунтувало, вимагаючи сатисфакції. Слід було хоч щось сказати, поки я зовсім не втратив голову. Ви, звісно, не повірили б, коли заявив вам, що безкінечно щасливий. Правда ж, кажу їй. Ну, ясна річ, вона не могла мені відповісти через кляпу роті. Та я і не чекав відповіді, не потребував її. — Бо ви думаєте про мене, — продовжив я. — Що і по-справжньому відчувати не здатен? — Та ви не знаєте і не бачите, що я реально маю глибокі почуття, от тільки висловити їх не вмію так добре, як ви. — А коли тобі бракує таланту висловлювати свої почуття, це ж ніяк не означає, що вони не глибокі. А впродовж мого проникливого монологу ми поволі прогулювалися садом попід темними деревами. Усе, чого прошу, пояснюю їй, це, щоб ви збагнули, як я вас кохаю, як потребую вас і як це глибоко. І іноді навіть доводиться робити над собою зусилля на Не подумайте, вихвалятися я не хотів. Просто мав надію, що вона бодай на мить замислиться, що на моєму місці з нею в будь-хто інший, коли вона опинилась б у його владі. Ми знову вийшли до газону з іншого боку, наблизилися до будинку. Від дороги дали звук автомобіля, що приїжджав повз будинок. Він хутко наростав, проте вже за мить почав віддалятися. і міцно вхопив її під лікуть. Ми підійшли до дверей підвалу. Я спитав, чи бажаєте ви зробити ще одне коло саду? На мій подив, вона заперечно похитала голову. Що ж, неабияко тішення тією відмовою, я природно поїв її в підземель. Коли вийняв кляп, розв'язав руки, попросила, М -м, ви пиємо чаю. Будь ласка, підійдіть. Приготуйте. Двері замкніте я по Я приготував чай, що й на розлив по чашках. Вона завела мову. Хочу з вами дещо обговорити. Ну, все одно колись треба, чому б не зараз. я на що вуха. Ви хотіли мене поцілувати там у саду? Чи не так? Перепрошую, кажу і відчуваю, як у мене миттєва багріння від щоки, досада, чому я завжди червені віночні школяки. Передовсім, маю щиро подякувати за те, що ви цього не зробили, бо я не хочу, щоб ви мене цілували. Я чудово усвідомлюю, що цілком перебуваю у вашій владі. Я усвідомлюю також, що мені дуже поталонило, бо в цьому сенсі ви поводитесь як порядна людина. Такого більше не повториться, кажу. Ну от про це я і хочу поговорити. Якщо, одначе, це знову трапиться, чи навіть щось гірше трапиться, і ви не зможете впоратися зі своїм чоловічим єством, я прошу, щоб ви дали мені слово. Такого не повториться ніколи, кажу знову, ніби завчи не вірю. «Дайте мені слово, що не вчините цього критко маю. на увазі, що не слід підлаштовувати так, щоб я втратила свідомість. Немає потреби травити мене хлороформом, присиплятися надійніми або що. Я не чинитиму опір. Дозволю вам зробити те, чого ви забажаєте». вам не повториться, кажу. «Я поївся негідно. Пробачте». Не втраплю зараз пояснити, як допустив це. Я ще хочу до вас донести, що коли ви все-таки вчините це, я ніколи, чуєте, ніколи не зможу ставитися до вас із повагою. І ніколи, ні за яких умов, не розмовлятиму з вами. Розумієте? Нічого іншого і не міг би очікувати ствердно кивну я. На той момент вже сидів червоним об барний рак. Вона простягнула мені провицьом, я потиснув її. Не пам'ятаю, як вийшов із підвала. Того вечора вона вивела мене у стан цілковитої розгубленості і сум'яття. Як зібрати себе докупи, я не знав.